wa khayra al-hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'd falandrimat dha lavdata absolute i takoj vetem Allahu jalla wa ala zoti tabotra ve kriusi tejitsis pershendet edhe mshira Allahu jalla wa ala që ufëmë të mëtëmirën e për nga mërëve Muhammejdin aleyhi s-salatu wa s-salam bë shokë të ti besnik bë faminën ti të ndërshme dhe në bë gjitha të të sëllët e ndjekën rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e gjikimin Allahu të barëke vë të alë thët në lë ibrënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Thotë Allahu Gjellewale, e kemi bo Kur'anin të lehtë për mësim. E kemi bo Kur'anin të lehtë për mësim. Vetëm a ka dikush që dëshiron me morë mësim. Vetëm a ka dikush që e dëshiron udhzimin dhe rrugën e drejtë, neve a kemi bo ata të lehtë në përmet Kur'anit Allahu Tebareke vë Teala. Dje, folëm për një njarë jetës e me Allahu Gjellewale ka registruje në surën El Kefë dhe e të regu më një radhitje të cina Allahu Gjelloare ka banë në surën kef duke i të regu katër nxarje e para për nxarjeve ishte ata djelmoshet të shpelës të cilët ustrehun përmerujt besimin e tëre ustrehun në shpelë dhe Allahu të barë kevëtare banë një mrekuli për mrekulive ma ta djemë sot me lejen Allahu Gjelloare dhe të ndalmi po me të njëjtë në surë me nxarjen e dit të cina Allahu Gjelloare e si jelë pas asaj ngjarje dhe ngjarja e tretësh Musa me Xidrin dhe ngjarja e tërës si ka ndodh dhe ngjarja e fundit është ngjarja e Dhul-Karnelit të cilët Allahu xhallahu ala i ka dhuruar pushtet të madh në tokë. Allahu te baraka ve taala edhe radhiten e ngjarjeve e bën me urcit të caktuame. Edhe radhiten e ngjarjeve e bën me urcit të caktuame sepse nuk e ka pru dhe të karnenin në fillim të surës, po e ka pru djelmoshat, dhe pse e ka pru këta pronarin e dikopshteve të ditin, ka urëci të caktume. Dhe ajo, urëcija, shkurtimisht, është se njeri ju kalon në për këto etapa. Njeri ju besimtar kalon në për këto etapa. Etapa e parë është kur udhëzimin e merë mer me fuqishëm. E merë fuqishëm dhe ka energji për pun të madhe ka energji dhe vëllet të madhë për me punue, ma gjere mu, mu izolue, për hirtë Allahu të barë ke vëtala, sikur që u izolun dhe jelë moshat. Njari e dytë pasën me një bised mes një besimtarit dhe një mos besimtarit. Dhe Allahu të barë ke vëtala thotë se ati mos besimtarit i pat më dhamë prej të mirave të dunjojës. Dhe të regonë Allahu të gjellohala bisedën mes tëre. Dhe pastaj vjenë Musa me Khidrin, e Musa alai salatu e salam është pe nga merë, pa Allah u gjellëvarë dhuna të reguhe, se njeriu mundët me mrinë një shkallë të dijes, një shkallë të caktume të dijes, e ka nevoj për me shtip egon e tina dhe mu bo modest për hirtë Allah u të bare kjo e të ala, dhe me kërku dijen të kaj cili ndoshtë ashtë dhe me pozitë më të ullët se sa vetë aj. Si kur Musa alai salatu e salam nuk e patë khidri pozitit më të madhës e Musa. Jo, Allahu të barë, kjo të alë, Musën e kaba prej ullul azmimin e rusul, prej të zxedhërve të pengamerve. E i ka forë, Allahu të gjellewala, direkt, po Musa shkoj me lip diturien të këdikush i cili ishte ma, ma poshtë me pozit. Dhe në fund, Allahu të gjellewala e të regon dhullë kërnenin, i cili patë pushtet. Dhe Allahu të gjellewala e të regon se besimtari mërët me mëri në kulmë të pushtetit, po Allahu të barë, k Dhe pran Allahu jellewala thotna sura l-Kahf Wadrib lehum metheler regjulejni Thot Allahu jellewala O Muhammed Aleyhi salatu ve selam Sjalli au atyre njerëzve një shembul Idrib id lehum methelen Një shembul i cili ka ndodhë në istori E Allahu jellewala ka registruhe Gjaalna li ehadihima jenneteni E njonit pri atyre dyve Pri atyre diburave gjëllëna lehu gjëllëtejni nëja dhamati di kopshte gjëllëna në gjëllëna labë është kopshte, këte ka përqëllim kopshte matës në Allahu gjëllëvala ja ka dhurua dhe ja kena rrethu kret kopshtet atina ato dhia me palma me palma i ka pas të rrethume do me dhënë ka qenë kulmi i kopshtit në bukuri me palma thotë Allahu gjëllëvala Wa vë gjëllëna bejnehu ma zëraa dhe i kemi vendos ati perimet të ndryshme, perimet dhe pëjmë të ndryshme, që ka dojsh ka shfridzu për atyre kopshteve, për e rushit të ndryshme, e kështu me radhë. Që ka ndodhë me këtë njeri? Allahu të bare, kjo vëtë ala, dojnë me në adhonë disa mësime me këtë njarje. Dojnë me në adhonë neve, Allahu gjellë u ala, disa mësime në përmjet kësë njarje. Si është fillimi kësë njarje? Thoj dhe kanë fitu qishka arë në transmitime 8.000 dinar dinar në kohën e kaluar ka qenë ajo moneda e arrit dhe i kanë ndo 8.000 dinar në 4.000 njani 4.000, 4.000 me kalimin e kos ki të cina allahu gjellohale e qunë kefir mos besimtar dhe allahu gjellohale i ka dhonë për i dunjojes ki i pari e ka blenjë një tokë të madhe Kjo tokët së në lau gjellore ka mundësue Kure ka po ki tjetëri besimtari Se e ka bleni tokë Ka thonë, o Allah Filani robiot e ka bleni tokë Ka thonë, une japë këto sadaka I japë lëmoshë për hirtanën Ma siguran një tokë në gjëndetin tanë Ma kalimin e kosë Aje ndërton një palatë Një shtëpi Në atë tokët së në ka bleni Kë i besimtari thotë Allahumme Inë në abdhe ke fulanën ka dishtara bejten, o Allah, filani robiot, e ka blej një shtëpi, ka thonë, o Allah, unë japë një mi denar, B siguroma e shtëpi në gjennetin tanë. Pastaj, ajmos besimtari e martohet me një mi denar, ki thot besimtari, o Allah, filani e ka blej dhe shmartue me një mi denar, ka thonë, unë japë sadaka për rritë Allahut, ma sigura një bashkëshorte në gjennetin tanë dhe me njimi dinar të fundit a i personi e siguran komoditetin në shtëpine tina duke i blejt disa prej mobiljeve dhe kështu me radh prej shërbimeve dhe ki thot o oh Allah mi siguroh më këto muhe në gjennetin tam mirë, Allah u te bare kjo e tala gjithë njërë që ka kërkuhe ja ka dhuruhe edhe njërë në prej mësimeve të kësë nxari është që kanë cek djetarë se qka ti kërkush Allah u te bare kjo e tala a i ta dhuron Po problemi asaj do të më ditë njeriu çka kërkon për Allahu te bareke وتعالى. Ti çka thon Allahu جل وعلا و من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما هم في الآخرة من خلاق. Dhe për njerëzve ka këso të njerëzve që thonë o Zot, na jep në dhomë të mira. Vetëm në dhomë. و ما لهم في الآخرة من خلاق. Allahu جل وعلا the الآخرات سكان كفر çfarë problemi. Se s'ka ditë me lip. و من هم من يقول ربنا Dhe thotë Allahu Gjellewala Dhe ka një klasë të njerëzë Që thonë, Rabbena, o Zotion Atina fi dunia Hasenetën Na jep në dunia të mira O fi lë akhirat i hasenetën Po edhe në akhirat në jep të mira Vakina adhebën narë Dhe rruna prezjarit Rruna prezjarit Këta dë klasë të kanë mora Ata qëka e kanë mëritua Qëka e kanë ngërku prej Allahu Tëbareke Po problema se qëka i kërkon Allahu Gjellewala Po para sa më i kërkoj Allahu te Bareke u Teala me ju, duhet me pas para si Allahu Xhelalu ala e din çka po doj nami kërkoja, para sa më nxjerr ata me, me, me shprehje. Sa Allahu Xhelalu ala është ai i cili i din thellësit e gjoksave tonë. Allahu Xhelalu ala para sa më ja fam me ju, ai e din çka po dojna me kërku. Andaj besim dorë dit me pas kujdes se çka kërkon. Këq kërku i dunjën për Allahu Xhelalu ala dhe ja ka dhën Allahu. Këtë tjetër e ka kërku jannetin Allahu te Bareke u Teala dhe Allahut e vare kjovëtare ka garantue. Mirë, me kalimin e kohës, ki besimtari bjenë në halë dhe i ngushtohet rrethi financiarë, dhe i kujtohet se ka pasbo të rektime një njeri, e ka një lojtë dosnije dhe një lojtë shoqirije me ta, thotë ndoshtë atë shkojtë të kaj sepse Allahut i ka dhuru prej pasurijës dhe bodhëqeve të dunjajës dhe ka të hola ndoshtë të mnimonë në një bërgj apo arat i kry në një shërbim ajt të më kry e muhe disa të hola shkon dhe i kërkon thot trektijen dhe cënë e kemi ba a e kemi nda pasurien në mënirë të drejt thot po e kemi nda në pasurien në mënirë të drejt po thot une ka do shtë Allah u kumëra në telashe thot nëse ki mundësime më dih muhe në një bërgj të vogël dhe risa të ti markant Mir po sikur është zakon i atërit të cilat Allahu xhalla wala ju jap për i begative të tina e ata nuk e njohin Allahun xhalla wala nuk e dinë se Allahu është ai i cili ja ka dhëruar ata sende ata nuk dinë si mos i sill me begatitë Allahu te barekuta ala dhe ki e merr dhe i thot hact kallzajun e shakumba ma to parë se ti ski dit më shfixuat Hatës të të tregoj Se të shakon bohën e ma të pare Se të iskidit mi shvidzue Dhe e mërë dhe e qënë Tek gjenneti i tina Tek kopshti i tina Dhe fillon Me u krenua Dhe me u lasdrua Dhe fillon me Me i hip kibri Me djemasia Thotë Allahu të bareke Wa taara Wa dekhala gjennetahu Wa hua zalimun li nefsi Thotë e mur personin dhe shkoj e futit e kopështi i tina, u e hu e dhalimun linefsi, duke qenë zullumqar dhe i vedvetës. Pse zullumqar, kanë thonë djetarë, ka hi me kibër, hasë të kalzoj, ku e kamune pasurien teme, qka kumbane me pasurien teme, Allah u gjelëvatët dhalimun linefsi, i ka bo zullumë vetës, sepse s'ka thonë, Allah u ka dashtë, s'ka thonë, Allah u më ka mundëcu, po ka thonë, hasë s'ka kumbane me, me mendjen teme, sepse se ka besua Allah unë gjëllu ala, apa i ka besua pjesërisht, që si ka bo dobi, që shkëna me cekë, pjesërisht. Imoni pjesërishtëm nuk i ban dobi njëriut. Imoni që ka i ban dobi njëriut, është vetëma i ploti. I ploti në Allah unë të e bare kjo e të ala. Vë dhekële gjennet e huve, huve dhalimulli nefsi, kale ma e dhunu ente bide hadihi ebede. I ka thonë ati shoku të tina, besim darë, ka thonë, a e shakët kopshtë, nuk e kapë këta shkatrimi. Përgjithmonë e kam këta. Përgjithmonë e kam këta. Zë kjo qire dunjajat që ka vërbëruhe. E ka vërbëruhe prej realitetit të dunjajës. Wa mel hajatut dunja illa me te'u l'ghurur. E ka haru së Allah u gjellu ala në ka lemru e neve edhe popullit popullit të tjerë, kiti ka lemru. Se dunjaj ashtë përjetim mashtruës. Nuk ka mundë si njeri u me e qujtë dunjajën përgjithmonë. Se se ka heç zalimun li nafsi e ka bozu lom vetvetes wa ma adhunus sa'ata qa'imah e këtë tjetër shoku i ka thon nuk ka mundsi allahuala ka me bë qiyametin s'ka mundsi kjo ka mu shkatrouën i dit kë i ka thon wa ma adhunus sa'ata qa'imah unë nuk mendoj çë ndodh qiyameti unë nuk mendoj çë ndodh qiyameti Pastaj thot Allahu tebaraka ve ta teala wala irudtu ila rabbi shikane ka than sikurt te mktheje zoti jam pap te mringjalle la ajidanna khayran minha munqalaba ka than edhe na hirat kam me mdon mua çështot që më ka dhënë ndonya shikane mashtrimin shikane mashtrimin si kur që i thojnë shumë për e njëzë të zatë Allahu Gjellu Ala ja u ka lëshu e bëllësit e kësaj dënjoje dhe ata e ka nëharu Allahu Gjellu Ala edhe në akhirat Allahu Gjellu Ala ka me mëdhon se a i mëdhon muhe mësë me pas dëshë së më kishtë e dhonë Allahu Gjellu Ala ka thonë në librë në tina a jet ma u kullu min hum a jetkula gjennet e naim kella Allahu Gjellu thot a me ndonë gjdo njerime hi në të gjennetin Allahu Gjellu Inna khalqënahum mimma ja'lemun Në i kina kriju njëzit për jasaj që ka ta e din për shë e kina kriju Për i kur johiqit Njëri është shumë i doblë E mashtërën ajo për i bollot që vetë Allahu të barëke La ajedhenna khairan minha mun qalaba Ka thënë edhe nëse ka rinjallje Edhe nëse ka Se s'ka besu Pa edhe nëse ka Allahu mje papat Kale lehu sahibuhu Ve hua yuhawiru Fëtë Allahu jellë wa'ala E shoku i tij i cili shkoi me li Burj duke debatuar i tha: E ke farrthe bi alladhi khalaqak? A je te mohu ata i cili te ka krijuar? A je te mohu ata i cili te ka krijuar min turab, prej dheut, prej llochit, prej dheut Allahu xhallahu ala ka krijuar. E si ka mundi njeriu i cili është i krijuar prej dheut me bok kibër dhe me djemathsi dhe me ushtir krija lart dhe Allahu xhallahu ala? Thumma min nutfatin, pastaj te ka bën një lloj pike te ujit. ثم سواك رجلا فاستيت كاش فيلوه كدبورا تتكا نغريت الله جل وعلا اتهون الله تبارك وتعالى لكنه هو الله ربي كي كاثون مير انا زوتك الله تبارك وتعالى اذا انا سمحاي الله تبارك وتعالى اذا بسمك ابو توارف اذا بسمك ابو توارف انا سمحاي الله تبارك وتعالى ولا اشريك بربي احدا Ado pse e kam gjendjen e ngushtë, la ushriku bi rabbi ahada. Si bay shirka Allahu jallahu ala asnisend. Shikon e besimin e fuqishëm. Shikon e besimin e fuqishëm pa marr parasysh rrethana dhe mjedisin dhe ambientin ku ka jetu për ngushtimit. La ushriku bi rabbi ula si bay shirka Allahu tebaraka wa taala. Edhe besdietar kan thon, të poshurit e kanë rrezikun më të madh me bay shirka Allahu jallahu ala. Pse? Për shkak të harresës. Sepse njeriu haron Al insan, njeri është insan, sepse është e marrë për e fjarës, nësje, harën. Dhe kur të harojë, Allahumë gjallë o'ala, vë këdhalike ensajnakum kema nësitum liqa e jomikum hadha. Allahumë gjallë o'ala, që tash na ditën e gjegimit ju haroj na juve, që shë kini harru juve këtë ditën tonë që shtu Allah thët në kina mja rrudi sa njerës, atësët e kanë harue këthimin të Allah u gjellëvala, o lakin nila u shriku bi rabbi e hede, pa mërë parasish gjenjë dhe që e kam, si i bajshirka Allah u gjellëvala, dhe kjo du të meqin simboli besimtarit, pa mërë parasish rëthanat dhe kushtet, nuk i bajshirka Allah u të bareke, vëtala, vë lawla idhë dhe këllë të gjennët eke, tash e mëson ki besimtari, se qishka qenë e duhur ti me jetu edhe kur thë sigurtë dekalte xhennetake kurt ke hin kopshtin tan kulta ma sha allah kurt kishe hin kishe than ma sha allah ka dash allah xhellala ma sha allah kemirsi allah te bareka we taala hatha khalq allah fa aruni ma dha khalaqa alladhina min duni allah xhellala nasura luqman e ka perment kjo esh krijimi allahut qiet tokat detrat kodrat, kopshtet, lumejt, ujrat, e kështu me radhë prej bukurive, prej pembe, prej drojve, shka, shka shesiri prej bukurive, Allahu thotë, ha dhe khal ku Allah, krejt e shkrimi Allahu gjëllu ala. Fe eruni ma dhe khal e kalledin e minduni, e të regom një atatë së të të i bani orë takë Allahu, që ka në kriju e? Kjo është ajo vijan darse, me sasaj se Allahu e mëriton adhurimin, dhe atë rëzësët se meritojnë adhurimin i badetin, pëse se Allahu në ka kriju në ebe dhe ajna merë shpirtat të rëgjëunë ha in kuntum gajra me dinin Allahu gjalli vala thot nëse me ndoni se të ka Allahu s'kini mukthije, kër të vejnë e me ladhë që me ja umur shpirtin, mësë që a jepni këso Allahu në sfidon, që i kone farë sfide in kuntum gajra me dinin nëse me ndoni se s'kini mumur logari në ditën e rënjales të rëgjëun fanamelaçin temas. At, nuk do me ardh. A ka mundsi kështu mi thon? A ka mundsi kurse si Allahu Jallahat kur ti vënë me laçja shtongut. Shtongut, ftofut, i tha th buza, gjuha, koka, kombket. Wa dhanna annahu al-firaq. Allahu Jallahat e kupton se ai ka ar fundi. Wa iltafatis saqu bis saq, ata bashkoon kama me kama. Komt bashkoon. A ne Allah kush ish var sfida na bjeneve. S'ka mundsi me i. Andaj Lulë, nëse hyje në xhenetë tënde, thuaj ma sha Allah, sikur të ke kurrësh kopshtin tan, kur të ke shtëpinë tan, kur të hesh në bukurisat që ka dhënë Allahu, pasuriën që ka dhënë Allahu xhallahu ala, thuaj ma sha Allah, ka dashur Allahu xhallahu ala. Kjo simbol i besimtarit, çka ti jape Allahu xhallahu ala thot ma sha Allah, Allahu ka dashur. Unë se meritoj, sepse unë jam rob, njeri, dhe Allahu më ka furnizuar me mendje, ai më ka dhënë ma sha Allah, la kuvët e illa b'illah E kam su shka me thonë Ka thonë, të kishe thonë, la kuvët e illa b'illah Ska lëvizje pa fuqie në Allah Ska lëvizje pa fuqie në Allah Si kur njerëzit ta dinin fuqie në Allah ala, Kishin me u mahnit dhe kishin me u qudit E këta ku kanë mundësi me këptu Në libër të Allah u gjellëve Allah Allah u të barë të Allah e prezenton Fuqie në ti, në libër në ti Fuqie në ti ka prezentuar dhe në horizont Po njerëzit habitën një është të habitën, edhe pëse shofin qëllin për plet madhështi, sepse Allahu Gjellewala shpesht në thot, shikoni ka qëllin, shikoni ka qëllin, pëse me shiku ka qëllin, pëse me shiku ka qëllin, sepse është shumë mahnitës për me nga të regu se Allahu Gjellewala shumë i fuqishëm, shumë i fuqishëm, i në tarani enë e kalla min kemalen vë valeda, ka thonë, ti të mpo muë me pasuri më të pakët, dhe me thmi më se Allahu Gjelluala e ka begatua ata me pare dhe me evlat. I ka dhonë shumë, frej, pasurisë të kësa i dunjaje dhe të mirave të kësa i dunjaje. Ka dhonë, të po më këshirë me nëndëshmim muhe, se Allahu së më ka dhonë mu pasurit. Kjo është një pikë ndarë se shka besimtari duhet me pasë kujdesë. Që a këna menzjerë dhe prejmsimeve me të kësa njëjarje, që atitë të sinët Allahu Gjelluala e ka begatua me pasurit, me bollëk, duhet me pasë kujdesë që shikësh Allahu te baraqe we teala shikon ata. Dhe se nëse ti e këshill di kan me nënçmim, Allahu xhalla wala sikam e kshirtia. Allahu te baraqe we teala sikam e kshirtia. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, personiteti i majë i lart, i dashuri Allahu te baraqe we teala. Njeriu më i ditur në ftyr tokës, njeriu më i pasur në ftyr tokës, ka pas për pasurive sa kur kus ka pas. Allahu xhalla pa wala ka dhon, pa ka dhon të tjerëve. Ku ne ka qeliru Mekën me numrin më të madh sahabëve. E ka shliru me këndhe me kalit kan hina për shpia prej frigës të Muhammedit sallallahu a.s. Dhe thojnë transmitusit, kur ka hi për nga meri a.s. të shliruës, komandant ka hi, e mirë, udheqës ka hi, s'ka pas frikë për kujna, janë në nështru krejtë. Thojnë transmitusit qokët e ti a dhe i salatu a.s. Thot e ka ullë për nga meri sallallahu a.s. e më kokën e ti ma poshë dhe gomari i tina. Prej modesties ti sallallahu a.s. Pre modesti e stina Dhe i ka ardh mare prej Allahu të barek Dhe i ka ardh prej njërë zemare Dhe ju ka dhani në taliku Fë entum Tuna ka Ka dhani asë një rrëshëm, ketin i t'lir Kjo ka qenë për sëtetit i lartë I cili ka dhan Allahu gjellë u ala Për dha konë modest Ma shaj Allah la kuwete illa billa që ta ka dështë Allahu gjellu ala s'ka fuqi pos me lejen Allahu të barëke vëtë ala pa saj ka thonë fa asa rabbi e ju tijeni khajran min gjennetik që i kone ka thonë ndoshtë Allahu mu e mjep mat mirë se ketë kopshin tanë që ta ka thonë asa rabbi ndoshtë të zotihem mjep mat mirë ase të që ta shë ta ka thonë tije wa jurësilu alejha husbanem min e sëma dheja qënë kësoj kopshin tanë një rrufejë prej qilit fatosbih sa'idan zalqa wa bahat tuk e rafshat siap kur jao prej tmirave te allah o xhalla wala do shtallahu mua mfornizon me diçka ma tmir ka dash me terhec vorejtjen se kjo donja pofundon e allah o xhalla wala ke tok e shkatron wa ashraqat al ardu bi nur rabbiha allah o xhalla wala that allah e shkatron ket tok dhe e ndriçon me nurin e tij na tokën e ardhsme tokën e ardhsme te cilas s ka gjëna dhe s ka mëkate dhe s ka zullum اعطي فيلون يeta e vërtet u ashrqat al ardu bi nur rabbha u wudha al kitab dhe ndriçohet toka me nurin e zotit të saj u udhi al kitab dhe vendoset libri libri vei pravet e njerzve atara atar njeriu ne se fiton ka fitue wadhalik huwa al fawz al adhim kjo esht fitoria e madhe dorse ne dunya jan teste talahut e vare ke utala au yusbih ma'aha ghouran falan tastaṭia lahu talaba apo ka thonë, ka mundës i Allahu Gjellewala ta pengon ujin dhe ta ban që nuk tjep fruta, tjep ujit, pa jes tjep, gaurën, ujit tili nuk është i frutëshëm, e pengon Allahu Gjellewala, sepse aji cili ka bërë ujin, të bërëqet që maja e pengon, aji e pengon, ve uhi të bi themeri hi, thotë Allahu të bareke vëtala, dhe ndodhi ashtu siqë i kërsnoj besimtari. Kje kërsnoj, tharë, rruju, Allah ti ka dhonë të gjitha Po tjetë e më hu, Allah në të barëke Tha ka më mundë si Allah me të bërë këta dhe këta Allah u gjitha thot Fe uhita bihi Bi themeri hi Thot dhe ndodhi ashtu Si që i premtoj aj Ruju Allah u gjitha Dhe i kopshtet Dhe i aprishi frutat Fe asbaha ju kallibu ke feji Fe filloj mi bo dhurt kështu Duke i rotulue dhurt e tina Do me thonë meta pa asgjohu يقلب كفاي شكاي تجitha باسuria te cilan e pata alama anfaqa fiha wa hiya khawya ala urushia dha yubul rafsh rafsh ketbukurica ipat allahuxhallahu ya boni rafsh ya humbi tgitha wa yaqulu ya laitani dha oy meryona oy meryona lam ushlik bi rabbi ahada oy meryona sikur mostiksha ba allahut shir kurjohec tashird menja ta shi armenja pëvon po ta shi armenja pëvon po ke Allahu Gjellewala se ka pranue valem te kulle hu fi e tun jensurune hu mindunin la dhe të Allahu Gjellewala dhe s'pat kur kush për e grupës ka e pat për e familje s'ka e pat mi smushin me doldi smushin me pengue shkatrimin dhe pengimin e shkatrimit të kopës të, të tina dhe të mirave të tina kjetë Allahu Gjellewala jabon në rafsh me tokën wa ma kene mund të sirat dhe tha ashi ka qen e ndihmuar, pra asna, asna <tot> se kena ndihmuar. Asna se kena ndihmuar. Hunalika al-wilayatu lillahi al-haqqa. Fatallahu jalla wala wa ay kuptoj semitësia vërtet ko ka vetëm Allahun jalla wala. Do stë loki ko ka vetëm Allahun jalla wala. Mirësia ko ka vetëm për Allahu te bareke o te ala, huwa khayran khayru thawaban wa khayru aqba. Përfundimi i khayrit është te Allahu për fundimi i mirë është Allahu të varë kjo të ala. Kjo është njëjarja të cilën Allahu të gjellëvala e të regon me pronarin e dy gjenneteve, me pronarin e dy kopshteve dhe personin i cili ishte besimtar mirë po i varfur. Këto janë dy shembuj të besimtarit të denjë, të disciplinum dhe njeriut i cili jeton me qregullime dhe jeton me autizëm dhe jeton me situqonë me një etinë dhe nuk i beson Allahu te bareka wa taala. Pra imsinet tasadigan ceqdi etort, ndonëse ngjarje është se duhet me pas kujdes nga mashtrimi me këtë dunjë. Allahu xhella wa ala vërtet e ka zbukuru këtë dunjë shumë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna ad-dunya hadra, ka thënë dunya është e gjelburt, e yeşil, të rhiqë, të heqë dënoja. Mir baba simtari, nuk duhet u mashtrua me ata që ka shfaqët në teatër. Vë dhëtë me këshirë mas perdës. Sëpse mas perdës ka mashtrime. Ka mashtrime. Andaj kjo dhënja, Allahu gjelleware e ka zbukurue. Zine, e ka gjithë Allahu gjelleware zbukurim. Zujin e lin nësi, hubbu shqawati minë në njëse. Njezve ju zbukurue, e kanë shmja pregrave, uël benine dhe thmive, uël kanatiri lmukantara dhe arkat e mdoja minë lfidbati uël ul well, thab prej ari dhe argjendit ul well, khayl dhe kuajve veturave të ndryshme veturave të ndryshme prej baktive dhe bujtisive këtë kjo është dhonia am allahuala wa thata wadhalik mata'ul hayatid dunya wama indallahi khayrun aya çka është allah është më e hairit a kjo është mashtruese andaj kjo ngjarje neve na jap muslim Sena sallahu xallahu jallahu ana bagaton me tmiret edunjas duhet me qen shumë i vëmendshëm duhet me qen shumë i kujdesshëm besindari me qen shumë vigjilent çka donallahu me mban mua me me këto tmira a do me sprovu a do me mndonua sepse sikur ki i cili allahu xallahu i dha shumë po e danoi në fund dhe naherat s'ka kur gjë malehu fil ahirati min khalaq naherat s'ka kur gjë për tmirave a do na duhet me lut Allahun te bareka wa taala me nadara allahu jallahu tmira edunjo Po mësë me najmor mendjen e cila mendje i peshon sendët me peshon e vetë. Jo me u bo dënjoja me ma e modhe se akireti. Njërëz i thëtojnë, subhanë Allah, dënjojnë së munësh me fitu e pa u lodhë. Edhe këta kam pajtim mes gjitha mileteve. Gjitha milete thëtojnë, dënjojnë së fitu e pa u lodhë. E po mirë, besimtartë e dinë se dënjoja me pak e vlefsh me se se akireti. E, e shi ka mundësi, subhanë Allah, njeri u mja kushtu këtë jetën dënjojnës, dhe akiretin me lan anash, kur dhjetë sa ja ma e shtrejtë. Ka thamë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, inë silatallahi galije. Artikulli i Allahut ashtë shumë i shtrejtë. E la inë silatallahi l'gjenne. E artikulli, artikulli i Allahu gjellewal ashtë gjenneti. Ama ashtë shumë i shtrejtë. E nëse dë njoja e shtrejtë, se së në mërin njeri letë, si ka mund të gjennetin me mërin me andra dhe iluzionet dhe fantazia dhe me thonë hajtë sa Allah una j Ska o mundësi. Po duhet, që shka thënë Allahu tebareke wa ta'ala, i'malu ya ala Dawuda shukra. O familja Dawudit, punëni, lëdhëni, raskapitëni, në falendërim dajmeje. Inna allëzhine aëmenu wa amilu së salihëat. Ata të të kanë besu dhe kanë punu e vebra të mira. Ulajke ashabu lë gjenne, që to janë ata thënë në xhennat, çeto. Amenu kanë besuën dhe punojnë. Punojnë. A mundë dikush të më thonë, unë e dujt unjorën më po ngokor shpinës. Dëshiroj me marr, nuk të vjen. Nuk të vjen. E ahireti alamë pak të vjen kokor shpinës. Alamë pak. A daj besimtarit duhet mos më mashkru me këtë dunjë, po duhet me kushtue kujdes ahiretit të tina, edhe me mor hisën e tina dë dënjoh, që në dunjë, siç ka thënë Allahu xhallahuad në Kur'an latën se nasibë kem mine dënja mëse haroh hisën të në të dënjajës wa pëtëgjifi me atek Allahu dërë alë akira ama ketë sinimin të në bane akiretin mëse haroh hisën të në të në dënjajë po sinimin të në bane akiretin kjo duhet me qenë jeta e besimtari prej mësime me të kësë nëgjarje është se ati që li kalanë Allahu gjellëvala të mira në duhet mu bëmë më ndjemanë dhe atërët e sa të janë të varëfur Madja Pengamedi Sallallahu Aleyhi Sallam, e ka në nëshmue një manifestim, një sofer, një dasëm, një mbledhim, ati ku veqohën të pasurit dhe lijen anash paftes të varfurit. E ka në nëshmue shumë. Dhe Pengamedi Sallallahu Aleyhi Sallam, ka thonë, une jam robë, miskin, une jam robë, i varfur, i varfur, të dosh me thyje e, e nefësit të tina, dhe ka nejtë me jetimat, dhe ka nejtë me njerës e zreti kanë sinë të varfur, dhe ka thonë se jetimi, dhe përgdhelja jetimi të zbud zemrën, dhe kitë kjo pse, qka ludon, qka simbolizon, simbolizon që njeri ju duhet me post kujdes pe Kibrit, se Kibrit është shumë rëzikshëm, iblisën Allah u gjellohale ka cilcu me Kibrit, illa iblise e bëhës të këbëra, wa këna minë el kafirin, post iblisit refuzoj, se ka refuzu, se ka refuzu ka refuzua vallahu vata kallzu pse ka refuzu ka thon ane khayrun minhu unia mai mirsadajme e iblisi cka pat me bit ademit e bind neriu sa mai mirs tetrin e ka kibri ane khayrun minhu unia mai khayrit saai etallahu jalla wala dunja nukos pesh etcela matet kusha mai khayrit edhe kusha mai serrit in akramukum indallahi atqakum mai mir pra juve te Allahu xhallahu ala esh vetem ai cila mai devotshem ai cili ka frike Allahu xhallahu ala ai cili rungu fi ta Allahu tabaaraku te ala ai cili nuk i shkel hududet kornezat Allahu xhallahu ala ai esh mai mai ndersmit Allahu xhallahu ala ndaj atij që e ka begatu Allahu xhallahu ala me tmira, duhet të mos kon modes me njerëzit dhe mos me bëkur lartësi, dhe mos minën shmua dhe me menduar se Allahu te bareka we taala i ka dhënë pretmira edhe se kjo është vlerë, kjo është provë. Ka thënë dietar se prej sënjorja kuptohet se i posori duhet të më shfigju pasurinë e tina në nënshtrim ndaj Allahu xhallahu ala dhe jo në mëkat ndaj tina. Sepse përmendëm se pasuria Oshmand ditse për mëkat. Anat nje se se janë të pausur në helmast lazdrum, po sa diçka e ka mëshiru Allahu te bareke ve taala, ila men rahime rabbuk. Pra vet ata që e kanë ka mëshiru awa hu jalala, për ndryshe njerëzit të cilët Allahu jalala i beqaton me bollokë, Allahu jalala i tregon në këtë botë se janë të lazdrum, i jepën mas argëtimeve zbavitje dhe habitën. Habiten dhe ahorojn Allahu jalala vetëm kur t'vjen e vdekja befas vetëm kërë të vene, vdekja be fasë. Andaj, a i cili ka të mira, duhet me shvizu rrug të Allahu Gjellewala, në në nështrim dhe Allahu Gjellewala, dhe mos me elan, vetë vetën me elan në mëkat, se Allahu Gjellewala ka vekatue. Po dhëtë me ditë se kjo është mirësia Allahu të barë e kjo të alë, dhe dhëtë me posë parasishë, se pasuria, pasuria është manë zitëse. Ma shumë të banë me rëshitë në mëkat, se mjetët i ki ma sh mundsi ti kima shumë me bó, më kanë ndaj Allahu te vareke, o te ha edhe me bozullum ndaj njerëzve. Pra, në simeve të kësaj ngjarje është se njeriu duhet më të jen këshillues. Njeriu duhet më të jen këshillues. Ki besimtari e ka këshillue për hir të Allahu xhela wala, edhe sa i ka thënë kafir, sa qon besimdar. Mirpo e ka këshillue e ka këshillu si ta ktheje. Dietar kan thon, kjo ngjarje neve na mson se neve duhet më na udhëzim të njerëzit. Duhet me posë dhe më shuri për njerëzit. Duhet me posë më shirë për njerëzit. Sepse pengameri sallallahu aleyhi sallem një ditë prej ditëve ka kaluë një gjenaze prej gjenazeve. Dhe pengameri sallallahu aleyhi sallem është ngritë në komë si kur i frikësumë. I frikësumë. Frikësum, dhe ka thonë kush ka vdekë, kush ka ndrujetë, sa opët i ka thonë lejeja Rasulallah se jehuda është. Leje se jehuda. Ka thonë e lejë se të bine ka thonë si ka munëci një shpirt me shku në zjarë gjehenemit, e unë e më konë prezencë, e unë e më konë mesin e juve. Kjo në gjarje, dhe kjo në gjarje për nga meri sallallahu aleyhi sallem, në mëson neve, se neve duhet me pasë dhe mëshuri, me në audhim të njerëzit, sepse njerëzit mahnitën, shëjtoni i mashtronë, ama njerëzit nuk e di në realitetin e gjehenemit. Me paspo njëherë, gjehenemit, njerëzit kishin puluvet e për akiretim, po se Andan një të të mashtrohen Nihar me paspo gjennetin Shkishmi punu për këtu një akur Po se kena pa Po Allah e ka pa sëprov E ledhina ju minu në e bidh gajb Atat e cilat e besojnë gajbin Po e din sigur Se këto janë të vendosora Këto janë kanë me ardh Sigur që e na të jetu këto qaste E duhet me nga u dhim të njerëzit Dhe me ju këshilu sigur ki Lohula Dekhal të gjennet e ke Vë kult të masha Allah E kam suhe Ka thonë kur të hish në k La quete illa billah. Skafuqi pos me fuqin Allahu te bareke ve taala dhe msimë deri në fund te cilat ja kanë dhënë. Ata njerëzit duhet me këshilluar. Familjen e tina, rrethën e tina, shoqërinë e tina, siç ka thënë Isa alayhi salatu vesselam, "Waj'alni mubarakan aynama kuntu." Ka thënë Isa alayhi salatu vesselam, "O Allah, banim te bareçetshëm kudo që të jam." E çish bëhet njeriu i bareçetshëm kudo që të jam, kudo që është Kuntum khajra umetin linnasi Ukhrigjet linnasi Të emurune bil ma'ruf Wa të nhaune anil munker Ju e një popullin ma i mir I cili ka dalë për të mirën e njërzimit Si Të emurune bil ma'ruf Urdhërani për të mirë Dhe ndalonin nga e keqja Kjo simboli i umetit të mirë Vetëm përkatsia nuk të ba njëri të mirë Se s'ka njëri që i thotë vetës jam i keqë Po ajo që ka e dalën mirësien Dhe të keqen është puna është lodhja, është raskapitja, është ndërgjegja, është dhimbja për njerëzit, e kështë në merat. Thirja rrugë të lau të barë kjo të ala, mu lodhë duke i shpëtu njerëzit për e gjarit të gjenemit, përkujtimi njerëzit dhe me Allahun të barë kjo të ala vazhdimisht, kura ta të hotohen dhe të mahnitën, dhe të lasdron të i përkujton me Allahun gjellë u ala. Kjo është, hajra umetin u kërëgjët linnas kjo është umetin ma i mirë i cili ka dalë për njerëzit jo me përkatsime andaj duhet njeri ju me qenë këshiluas dhe mi audasht miran njerëzve përdej mësimeve të kësë njërëj është se ajo që ka erun pasurien dhe mirësien dhe begatien dhe aftësit se ti ka dhanë Allahu Gjellewala është ndash ku të shifë të tjetëri ndash të këvetvetja me thonë ma shë Allah është e njohër të populli, sa ta kur qofin të mirë a thojnë më shë Allah, mirë po këta e kanë cek djetartë më njërë specifike, se njeri ju për me rrujt një nimet, duhet me thonë më shë Allah, la hawle ve la kuvete, illa billa, dhe me përsërit këta. Dhe me përsërit këta. Pse, sepse njeri ju e ka apëcijen, kur ta qofin i të mirë, me godit, me dy, me dy sende. E para, me godit, me zili. E shef diqka, i pëlqen shum dhe përshka këse se ka vetë, kjo reagon të, të këmirsia, pa më pasi që fanë mirësia është, dhe ka mundësie shkatrona ta, Allahu në rujtë, dhe dita ka mundësie godet, me ata që ka quët ajmë, me suj të pëlqimit, e këshirë di shka i pëlqim shumë, dhe haram përmendje në Allahu Gjellewala, jo me të keqë, po me të mirë, mirë po e er rëzona ta, e er rëzona ta, sigur fëmijtë, kur i Allahu xhallahu te ala kur don ta bukur dhe njerëz ta harojn Allahun te bareke o tala, pastaj ata goditen me lloj-lloj provash. Me lloj-lloj provash, pse? Sepse s'kan thon mashallah la hawla wala quwata illa billah. E sjajtani kur ta xej ket zbrastir, ket munges te përmendjes Allahu xhallahu te ala ai godet. Sjajtani kur e gjen zbrastin, se s'ka përmendjet Allahut, ata rvanaj dhe prish dhe bën shkatërime. Pra, mësimi vetë kësaj ngjarje është se ايسني سفالنداران الله جل وعلا صد اпонуسر كمي اردنيمي الله تبارك وتعالى صد اпонуسر كمي اردنيمي الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله جل وعلا ثت مزگابمي ممدو الله سيكهر ظلم چارت نرجت مندون شپس الله هارون ظلم چارت الله سهاران الله تبارك وتعالى سهاران Nuk i haron as pak, as grinësën më të vogëlë që e kiva së haron Allahu dhëtë, më zgabome me nduë, se Allahu i ka haru zullum qartë Allahu si haron, po shka ban Allahu gjellu ala Inna me ju e khiruhëm, Allahu vetëm i shtinë, më një afat Lijohu mintesh khasufihil epsarë, në një ditë kur kanë më shtongësit Kanë më shtongësit për e trishtime që kanë me pohe Ana njeriu duhet me pas shumë kujdes për xhonaëve dhe mosbesimeve dhe mëkateve të ndryshme dhe me menduesi Allahu e ka harruar. Ka qenë një nxans për nxançave në të kaluarën në gjeneratën e selefit, thotë e kumbon një mëkat të madh, thotë dhe e prit çast dënimin e Allahut te bareke o te ala. Dhe kë njeriu ka qenë hafiz, e ka pas përmendësh librin e Allahut xhella o ala, thotë 20 vite e kumprit Kur'an Allahu ka më dhënue. 20 vite e kumprit Kur'an Allahu kam e mdënue, sepse da kan kuptu se mëkati ka pasoja e kam prit pasoja, në thot nuk ku mërë 20 vite thot pas 20 viteve pasha Allahon kam e ra me flet dhe jam qunë në mëngjes thot dhe nuk e disha as një harf prej Kur'anit Allahu te bareke vëtë ala as një harf se disha së disha mi anis, livit Allahu gjëllu ala një të qinë e këtër mëtsure i ka orë pasoja e në neve na vinë pasoja të mëkateve po në njerësi kuptojla Po ndonëherë nuk e kuptoja dënimet e Allahut te bareke o teala sepse Allahu xhella wa wala nuk ish kusht me dënuar fizikisht por dënon shpirtërisht dënon në mendje dënon në lumturi dënon në harmonie dënon në probleme të ndryshme dënon në ulzim ta merr ulzimin Allahu te bareke o teala e çdo merrad Allahu xhella wala e ka vë saajti li mëkaton Allahu te bareke o teala e dënon a dajme ne ka dënuar me nji jonë Ademin e ka dënu me një gjuna. Ih, bitha, hasë një poshtë në tokë, me një gjuna. Ka dhënë djetartë, Ademin e ka dënu me një gjuna. E neva, ka, hatër të këneva. Pse Ademin, Ademin e konë pengëmerë. Ademin e konë i dashur i Allah. E ka dashë Ademin Allah të barek e ote ala. E ka nëzir i blisin prej mëshines të tina. Pse? Sepse se ka ngu Ademin. Mirasesh dhe Ademin, a.s. Me një gjuna e ka rdu Allah të barek e ote ala. Ajo shpendou pastaj. Andaj nuk të bën më mashtrua, se Allahu xhallahu ala ka harrua. Po Allahu te bareke o taala ishte ndaj duhet me shpejtuar në në pendim. Tre mësimeve tek kjo ngjarje është se njeriu ka mundsi pendohet kur është vonë. Pendimi e ka kohën e saktëme deri kur dersa Allahu xhallahu ala të ekao shpirtin, ta lë shpirtin në trupin tan. Sikur që Fir'auni kur u fundos në detë, çka tha Qa thënë Allahu të barëka wa ta'la ta dhe këtë transmitu fja në latina Qa lë amëntu bil ilahi lëdhi amënë lëhu benu Israëil I besovë qëtë i zotit që i kan besu benu Israëilt Qa i thë Allahu jellë wa ala A lën -al atasha Ja, shkoj koha Shkoj koha A dojë mëstaprit në kohën Kërna Allahu jellë wa ala në thawje atasha e el-en, vë këdikun të minë el-mufsidin, e deri tash i kanë prej zlumëqarve. Pre atërë të sërët një bësh shkatrimen të tokë, së të ka interesu Allahu Gjellë vë Ala. Andaj edhe mësimet dhe uzzimet e kësa njërëj është se, njeri ju ndë njerë përndohët, qikur qishtaki, qish Jo Besindar i tha, ja lejteni lem u shrikbi rabbi e hede, oj mjeri jone, kërë e pasë e u shkatruu gjithë shka, oj mjeri jone, E mos tafrit nako kurt na vene me laçja me najmor shpirtin me thon ja lejtenioj merë një. Qal rabb berdjoun. Allahu jallahu ala tregon pendimin e njerit kur Allahu jallahu ala merr shpirtin kur thoje njeriu o zot kthaju me edhe një herë. Amas kthajat. Kalla Allahu that kurse si se kthejna. Kur se kthejna. Andaj njeriu i mençur punon për për kët ditë dhe falenderojn Allahun jallahu ala dhe seprit kohën e pendimit kur atare nuk ka mundsi njeriu mu Për ndue dhe prejmsime të kësë njërë është se, edhe me këta e përfundojna, se Allahu te vare kjo e tala, kur caktoje ditë qka, s'ka mundësi me këthi caktimin e ti, askush prapa. Allahu ka caktu që të mirat e këti mu shkatru dhe mu barë rafsh me token, dhe s'ka pas mundësi, askush mindihmuë. Nuk ka pas askush mundësi, mindihmuë, si qka ardhë në dua, nga pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem, Allahumme sërif anna sharra ma qadajt, fe inneke teqdi wa la juqda alejk Ka thonë bëj nga meri sallallasem në doa O Allah, largohje caktimin e shërrit që aki vendosë për neve Largoje, banët e kajrit Fe inne këtë e këdhi Sëpse ti cakton la alek, E s'ka mund ti dikush me caktu për ti A mund e dikush me caktu për Allah S'ka mund si Allah cakton, vendos Kun feje kunu, bahu dhe bahu E a kena mund si nga mi thonë Allah Bahu dhe bahu atina, të atinat të barët kjo të ala Kër kush s'ka mund si Në raport më Allahu në gjellëvala me qukrije. Mirë po njeri e, e mahnit ki vullneti i lirë shka e kohë në, në dënja. Lusim Allahu në të barë e kjo të ala që na boje, të nabaje për atërët e sërat në gjerim sime për librit Allahu të barë e kjo të ala. Lusim Allahu në gjellëvala që të nëndryqoje mendje tona me librin Allahu të gjellëvala të nëndryqoje shpirta tonë me librin Allahu të barë e kjo të ala. Të nëndryqoje fizikët tonë, trupët tonë, gjimëtërte tonë, me libërinë, Allah, otebareke, oteala, na furnizojë me dituritë, dhe u bishme, me vejpratë pranuarë, wa salli Allahumma la nabiyyina Muhammadin, wa la alihi, wa sahbihi, e jma'in.